Rugăciunea a 48-a pentru taina și mucenicea inimii Doamne, Împărate cele Mângâietorului, Duhul Adevărului, Cel care pretutinde și toate ne plinești, Te iubim, Te stăvim și Te rugăm. Dăruiești-ne rugăciunea harică care aduce în suflet mânta pace a Domnului Isus Hristos, lumea cea subtilă a Sfinților. Alungă de la noi nepăsarea, nesimțirea cea pietrită. patimile în care se ascund duhurile necurate. Vindecă-ne de lăcomie, de mânie, de slavă, de șaftă. Alungă de la noi toate risipirile, alunecările, momelile, ca să lucrezi permanent în noi în părăția cerească. Să ne înveți cum să ne păstrăm cu grijă și evlavie, cum să dăm Duhului, darul tău cel fără de preț, fiindcă tu ești vistierul bunătăților și dăzătorul de viață. De aceea te rugăm, răstignește-ne pe crucea poruncilor Sfintei Evangheliei, ca să trăim mucenicea inimii, să alungăm toate gândurile și amintirile păcatului, să tai toate grijile noastre cele pământești, ca să ne cureți mintea, inima și cugetul, ca să rodească în noi sfânta tăcere. Să simțim cum se coboară în inimă, în suflet, rugăciunea ta cea harică, ca semn că de surzenia sufletului, de orbirea cugetului, de întunecarea conștiinței ne De aceea vino și te sălășuiești într noi, dăruiești-ne lumina lină a Sfintei Slave a Tatălui Ceresc. Beruiești ne plânsul inimii și lacrimile care sunt ca un al doilea botez, ca semn că Tu alungi de la noi părerea de sine, păcatul tu fii, înșelările de tot felul. vin -o ca să zidește în noi, cu noi și pentru noi, templul cel sfânt, în care vii împreună cu Tatăl Ceresc și cu Domnul Iisus Hristos, ca semn că din prăpastia întunericului și a morții ne scos, și ca pe Fiul cel cititor, la Tatăl cel Ceresc ne